Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a Magyar Óra adását hallgatják a mikrofonnál Devecseli Tamás. Adásunkat a New Radgész Radges Egyetem stúdiójából sugározzuk minden vasárnap este 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legtöbb, legkönnyebben bocsánat úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgész Rádió majd követik az élő adás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk Magyar Óra Yahoo.com, illetve a Facebookon, a Radgesz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma május 8-a van a Névnaptár szerint a Mihályok Névnapja. A program ismertetés után híreket hallhatnak majd egy összefoglalót a gyöngyöspatai eseményekről. A mai műsorban megszólal majd Magyarország New Yorki főkonzula, Dán Károly, akivel pénteken este beszélgettem egy kulturális eseményen. Itt New ahol fellépett a szájról szájra zenekar is, neves zenészekkel, énekesekkel, mint Herzku Ágnes, Bognár Szilvia és Szalóki Ági. Velük is készítettem egy interjút, bevalom önöknek, amit időhiányában csak egy másik adásban hallhatnak majd. Egyébként ez az első zeneszám is ma tőlük hallható. A dal címe Somogy India. Így a műsor elején azt is szeretném mondani önöknek, hogy ma a zeneszámok többsége a magyar slágerlistás dalokból lett összeállítva. A magyar slágerlistáról tudni illik, hogy mindössze a rendszerváltás óta létezik. Tehát nem vitás, hogy sok olyan zeneszám is létezik Magyarországon, melyek népszerűek voltak és lesznek, de az előadásuk arányát nem ér, mérték nem és így semmilyen slágerlistára nem tudtak felkerülni. Magyarországon az 1990-es rendszerváltás után a magyar hanglemezgyártóvállalat később hungaroton monopolhelyzetének megszűnésével és a külföldi kiadók hazai megjelenésével merült fel az igény a slágerlista létrehozására. Hát ennyi jóhéj van a magyar slágerlistáron. Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz Sport is, és természetesen sok zene. Most jön az első slágerlistás dal rögtön a lista. Lista jegyzés legelejétől 1991-ből a Republik Együttes száma repül a bálna. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához.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 most pedig hallgassák meg híreinket. Értelmetlennek tartja az egyetemek és főiskolák jövőjéről szóló találgatásokat a kormány végleges döntése előtt Ciártó Péter, a miniszterelnök szóvivője. A kabinet a hónap végén tárgyal a felsőoktatási koncepcióról. Közben folytatódtak az egyeztetések csütörtökön. Négy főiskola rektorával tárgyalt az oktatási államtitkár Hoffman Róza aki a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy mindenképpen észszerűsíteni kell, mert túlméretezett a felsőoktatás szerkezete, de jelenleg csak ötleteket és javaslatokat gyűjtenek. A napi gazdaság gondozásában tizedik alkalommal megjelenő a 100 leggazdagabb magyar 2011-es listáját az idén Csányi Sándor, az OTP bank elnök vezérigazgatója vezeti, 155 milliárd forintos vagyonnal áll az üzleti napilap csütörtökön megjelenő kiadványában. Az OTP bank első emberének vagyona a tavalyi évhez képest közel 30%-os növekedést mutat. A második helyen álló Demián Sándor vagyona a csökkent, míg a harmadik Várszegi Gábor gyarapítani tudta vagyonát az elmúlt egy évben. A 2011-es listába kerüléshez 4,9 milliárd forintos belépési minimumot kellett elérni. A 2002-ben megjelent első listán ez az összeg még csak 2,3 milliárd forint volt. Átmeneti időszakra a kormány kiemelt beruházási övezetté nyilvánítja a tavaly októberi vörösi katasztrófa által érintett Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely települést a pályázati fejlesztési programok megfelelő kezelése érdekében, mondta Ékes József, a térség Fideszes országgyűlési képviselője pénteken sajtótájékoztatón Kolontáron. Ékes József hangsúlyozta, hogy a Devecseri kistérség 27 településére kialakított fejlesztési terveket csak kiemelt beruházási övezet esetében tudja megfelelően kezelni a kormány. Hozzátette, hogy 950 hektár termőterület alkalmas az energianövények termesztésére. A térség kitörési pontját az alternatív energiahasznosítás jelenti. A 18 éves Molnár Anna képviseli majd Magyarországot a jövő héten Los Angelesben kezdődő nemzetközi tudományos és innovációs versenyen. A most érettségiző lány kidolgozott egy módszert, amelyel a vastagbélrákot már vérvétellel is diagnosztizálhatnák. Molnár Anna egy új szűrési módszert dolgozott ki, amelyel egy vérvétel alapján meg lehet állapítani a rosszindulatú vastagbéldaganatot már a korai stádiumban. A diák a vérben olyan géneket azonosított, amelyek jelenléte vastagbélrákra utalnak. A május 9-én kezdődő kaliforniai versenyen Molnár Anna a közönséggel is megismerteti a diagnosztikai módszert, és a zsűritagok előtt is be kell mutatnia a projektet. Minden ország európai kötelessége, hogy gondoskodjon a területén élő nemzeti közösségekről és jogaikat biztosítsa. Jelentettek is Schmidt Pál, magyar köztársasági elnök pénteken Újvidéken. Schmidt Pál tárgyalt Egeresi Sándorral a Vajdasági Tartományi Parlament elnökével, és Schmidt közös sajtótájékoztatóikon közölte, hogy csütörtökön Belgrádi tárgyalásain sok megnyugtató választ kapott, amikor érdeklődött a Szerbiában élő magyarok sorsa iránt. Rámutatott arra, hogy a vajdaság egyik hivatalos nyelve a magyar. S ezen a nyelven tartja sajtótájékoztatóját is. 50 ezer példányban jelentetné meg kortárs magyar szerzők angolra fordított műveit New Yorkban a Megint Nobel alapítvány. A Time Bombs című kiadványt a tervek szerint ajándékba kapnák az érdeklődő könyvesboltokban, múzeumokban, színházakban, könyvtárakban, amennyiben valamilyen kulturális szolgáltatást vagy terméket, könyvet, színházjegyet belépőt vásárolnak. A megint Nobel alapítvány célja, hogy ismét legyen magyar költő, író vagy kutató, aki Magyarországon folytatott tevékenységéért kapja meg a Nobel-díjat. Képes hallgatóink, most pedig következzék a következő slágerlistás dal a Soha nem leszünk katona címmel a padodő együttestől. Kedves hallgatók közül bizonyára többen hallottak a gyöngyöspatai eseményekről. A Heves megyei településen Gyöngyöspatán 267 nőt és gyermeket szállítottak el április végén Csillebércre, illetve egy szólaki táborba azt követően, hogy a védőerő elnevezésű szervezet honvédelmi alapismereteket oktató tábort hirdetett ott meg. Két nappal később tömegverekedés tört ki a településen a helyi romák és a védőerő tagjai között. Még márciusban a Szebb Jövőért Folgárul Egyesület tagjai két héten járőröztek a mintegy 2.900 lakosú gyöngyöspatán állítások szerint a megszaporodott bűncselekmények miatt. A Fidesz tényfeltáró bizottság létrehozását kezdeményezte a gyöngyöspatán történtek miatt, illetve a településen zajló események tisztázására. Mint a parlament rendészeti bizottságának fideszes elnöke, Kocsis Máté közölte. A testületnek egyebek mellett ki kell vizsgálni a gyöngyös patai romák április végi utaztatásának körülményeit. Választ kell kapni arra, kik és milyen célral vettek részt ennek az akciónak a szervezésében, végrehajtásában. Ki és miért hazudta azt, hogy evakuálás történik, és miért keltett pánikot, miközben a Vöröskeres világossá tette, hogy egy régóta szervezett utazási programról van szó. Vizsgálni kell azt is, mondta, kik állnak a magukat rendfertartóknak átszázó egyenruhás bűnözők mögött. Kik és miből finanszírozzák a működésüket. Balogh Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerint, amely patán történt, csak a jéghegy csúcsa. Egy szociális vészhelyzet következménye, és inkább arról kell beszélni, mi van a mélyben. Az államtitkár abból az alkalomból nyilatkozott az mt nek hogy május 11-én a magyar delegáció az ENSZ emberi jogi tanácsa előtt Genfben tart beszámolót a tagállamok, négy éve esedékes emberi jogi felülvizsgálata keretében. Balogh Zoltán a gyöngyöspatai eseményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a kormány és a rendőrség mindent megtett, amit lehetett. Az emberi jogi tanács munkacsoportja előtt a konkrét intézkedésekről beszél majd az ügyben. Eközben Morvai Krisztina szerint harmadik világbeli állapotok uralkodnak a bűnözés tekintetében Magyarországon. Az Európai Parlamentben a Jobbikot képviselő politikus ezt azt követően mondta, hogy Szerdán gyöngyöspatán, hogy a helyi lakosokkal találkozott a Heves-megyei településem véleménye szerint az embereket magára hagyja az állam, és úgy csinál, mintha a bűncselekmény elszenvedése a sértett magánügye volna. Vagyis nem csak a bűn megelőzés hiányzik, hanem a hatékony felderítés is, fogalmazott a sajtótájékoztató Morvai Krisztina. Járóka Lívia, a Fidesz-európai parlament képviselője, az Európai Roma stratégiáról szóló jelentés szerzője, az Európai Parlament egyetlen roma származású képviselője szerint szükséges, hogy a magyar rendőrség megvédje azokat, akiknek erre szükségük van. Nagyon fontos, hogy semmifajta bohót szervezetek ne vegyék át a magyar rendőrség feladatát, mondta az origónak a Gyöngyöspatán kialakult helyzetről. A parlamentben Lázár János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője így nyilatkozott levélben. Gyöngyöspata kellett, hogy minél többen vegyék késre. A kirekesztéssel párosított empátia fenntarthatatlan. A valóság új nevei, mint cigánybűnözés, épp úgy pontatlanok és mesterséges konstrukciók, mint a korábbiak. A válaszok rosszak, sőt, tűrhetetlenek. Az erő pedig igazságtalan és jogtalan. Schiffer András az LNP lehet más a politika, politikai párt frakció vezetőjének, a véleménye pedig összefoglalva ez. Aki gyöngyös Patáról beszél a magyar társadalomban, legalapvetőbb válságról beszél. Aki ezen a terepen jár, a politikai szekértáborharcok romjai között lépeget, és szembe találkozik az elmúlt 20 év gazdaság és társadalom politikájának kudarcával. A társadalom kettészakítottságával, a cserbenhagyottság és feszültség intőjeleivel. Ahhoz, hogy itt közösen megoldásokat találjunk, nulladik lépésként néhány rossz beidegződéstől meg kell szabadulnunk. És most hallgassuk meg, hogy vélekedett a helyzetről Orbán Viktor miniszterelnök. Ez itt van az a gyöngyös eset is. Ugye, az teljesen nyilvánvaló, hogy mit kellett volna csinálni már hetekkel ezelőtt is, de ugye a gyülekezési jog, meg a gyülekezési szabadság mögé bújnak azok, akik valójában provokálják a, az ott élőket. És ha föllépsz, túl gyorsan, hirtelen lépsz föl, akkor az első reflex az az, hogy de hiszen megsérted a gyülekezési jogot, megsérted a gyülekezési szabadságot, megsérted olyan jogátot néhány embernek, amit egyébként a magyar törvények és a jogrend garantál. Tehát ezért jó néhány döntést sokkal lassabban abban, Ja, kell meghozni, amit a futball, tempírozva kell az ütemérzék a legfontosabb a magyar politikában. Akkor kell meghozni egy szigorú döntést, amikor az egész ország úgy gondolja, hogy most már igazán meg kéne hozni azt a döntést. De ha egy, egy, egy ütemmel hamarabb hozod meg, az egész ország azt mondja, hogy na, de hát azért nem kéne beavatkozni. Tehát de, ezt a pillanatot tartunk? kell, ezt a pillanatot kell eltalálni, és ez, ez teszi művészeté, ha úgy tetszik a, a magyar politikai élet irányítását. Jöngyöspatán most vészjósló vihar előtti a hangulat. Elérkezett már az idő, hogy a megfelelő lépéseket megtegyék. azt látom, hogy most vagyunk abban a helyzetben, amikor tíz emberből kilenc azt gondolja, hogy ez így nincsen jól. Tehát itt most ha nem arról van szó, hogy kinek van joga gyülekezni, meg, meg magánterületen kiképzést tartani, meg, meg, meg a rendőrséggel együttműködés nélkül polgárőrséget színlelni, vagy akár polgárőrként fölépni, De az egész ország azt látja, hogy ez az erőszak felé megy és az erőszakkal szemben meg kell védeni az embereket. Mindenfajta erőszakkal szemben. Ez az állam dolga, és ez a miniszterelnök dolga is. Tegye meg a szükséges lépéseket, és véletlenül se fordulhasson elő erőszak. Szerintem most már mindenki a rend oldalán van ebben az ügyben. Úgyhogy ma a kormány úgy is döntött, hogy a kezdeményezünk a parlamentnél, és gyorsan szeretnénk ennek a végére is járni a büntető törvénykönyv módosítását, és hogyha valaki ilyen típusú cselekményeket követel visszaesőként akkor a szabadságvesztéssel is legyen büntethető. Tehát eljött a pillanat, amikor most az erőnyelvén kell beszélni a, az államnak. Meghozzátok ezt a törvényt, és mert a következő lépés? Tehát ezzel a törvénye meg fog majd a probléma? Meg. A, a rend az egy olyan dolog, hogy az, az, az embernek a, a lelkében egyszerre van ott, a, ne szóljanak bele az életembe, de azért garantálják is a védelmet, a védelemhez való jogot és a biztonságot. Az ez egyszerre akarják az emberek. Ebben az ügyben egyértelmű, hogy most rendet, védelmet, biztonságot, jogbiztonságot akarnak. Azt várják a kormánytól, hogy lépjen föl. És a kormány az egy, illetve az állam, az egy, az egy erős dolog. Tehát ha, ha egyszer azt mondjuk valamire, és rólunk ez szerintem hihető. Ha azt mondjuk, hogy no, ennek most itt vége van, akkor lehet tudni, hogy onnan mindenki el fog menni. Tehát mindenki, aki törvénysértő magatartást folytatott eddig, itt most abba fogja hagyni, és haza fog menni. Mert, mert egy óra múlva volt megjelenik Magyar Állam képviselői, és ő érvényt fognak szerezni a törvénynek. Eddig volt a türelem, meg a belátás, ennek most vége van. És én azt hiszem, hogy ezzel Gyöngyös Patát, meg az ehhez hasonló helyzeteket most hosszabb távra is kezeljük. Kedves hallgatóink, a Gyöngyöspatáról elhangzott forrásaik, az MTI, az Origo és Hajdú Péter interjúja a TV2-től volt. Most pedig uh, uh, folytassuk uh, egy újabb slágerlistár zeneszámmal, 2006-ból uh, a szám címe Magyarország. Ezen több előadó közreműködik. A zene Geszti Pétertől van. Nem, bocsánat. A szöveg van Geszti Pétertől, és a zene az um, igazából a cirkusz, de... nem is tudom pontosan, nem merem kimondani, mert uh, nem vagyok biztos a szerzőjében, de a lényeg az, hogy uh, nem Geszti Pétertől van. De hát hallgassuk a számot inkább. I'm most pedig hallgassák meg szeretettel a pénteken készült interjúmat Dán Károly, Magyarország New Yorki főkonzulával. Kedves konzul úr, főkonzul úr, miért fontos az Magyarországnak, hogy aki magyar, éljen a honosítás lehetőségével? Ö, ugye ez nagyon ö, ennek ezer oka van, hogy miért fontos a, egy mondatban elmondva azért, mert úgy gondoljuk, hogy a, annak a fajta nemzeti egységnek a, a, ami ö, határokon, ö, generációkon ö, és a történel minden viharán keresztül valahogy megtartotta egyben a magyarságot és átívelt. ennek volt egy ö, utolsó akadálya, amit még nem sikerült elmozdítanunk az útból korábban. Ugye a, az Európai Unió magyar tagsággal gyakorlatilag azok a, a határok, amelyek a... a a magyarokat elválasztottak egymástól szinte teljes egészében. Leomlottak szabad a mozgás, szabad vagy teljes egészében, vagy részlegesen szabad a munkavállalás. Nagyon sok minden abban az irányba mutat, hogy Európa nemzetei azok a határok és korlátok nélkül élhetik közösen az életüket, illetve választhatják azt a fejlődési utat, amelyet maguknak keresnek. Az utolsó ilyen akadály volt az, hogy Magyarországon, illetve a határos országokban élő kisebbségi magyarok még nem folyamodhattak magyar állampolgárságért, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, szimbolikus jelentősége volt annak, hogy az új magyar parlament 2010. júniusában rögtön ezzel a törvényel kezdte a működését. Na most itt Amerikában van sok idős ember, akik ugye vagy egy olyan Magyarország területén születtek, ami ellet csatolva Magyarországtól. Mennyire nehéz ezeknek az embereknek megszerezni a magyar állampolgárságukat, hogyha szeretnék? Én úgy gondolom, hogy a, hogy a törvényalkotók szem előtt az leveget, hogy minél könnyebb legyen ezt megtenni. Nyilvánvaló módon itt olyan magyarokról van szó, akik fölül mozdult el az ország, illetve, illetve a határ, tehát ők maguk semmilyen tekintetben nem voltak felelősek azért, hogy a, hogy a magyar állampolgárságokat azt nem tudtak generációkon keresztül fenntartani. Tehát a törvényalkotóknak a szem előtt mindenképpen az lebegett, hogy amennyire lehet ezt a, az utat egyszerűvé és elhatóvá tegyék. Ebből a tekintetben nyilvánvaló módon óriása változás a 90-es évekhez képest, amikor ö, ez egy meglehetősen nehéz és, és rögös út volt. Most éppen ellenkező úgy gondolom, és, és az eddigi példák is ezt bizonyítják, a, hogy gyakorlatilag csak is a, annak a rendszernek az, az átteresztő képessége az egyetlen kérdés, még feldolgozza ezeket a, az állampolgári kérelmeket, ami egy nagyon örömteli, örömteli dolog ö, mindannyiunknak itt Amerikában is az a megfigyelésem, hogy az a módszer hogy az első perctől kezdve kiáltunk közösségeket, azokkal ismertettük ezt az utat részletesen elmagyaráztuk azt hogy mik az az állampolgárságért folyamodásnak a feltételei milyen papírokat hogyan lehet kell beszerezni hányféleképpen szerezhető tulajdonképpen megilletve vissza magyar állampolgárság mindenképpen azt mutatja hogy ezek nagyon sikeres lépések voltak, és attól, amit a, említettem, a, egyrészt az, az állampolgársági kérelmek számából, valamint abból is, hogy a, alig a, három hónap azután, hogy a magyar állampolgársági törvény érvényben lépett, már meg volt az első esketés New Yorkban is. Na most meg szeretném azt kérdezni, mert sokat lehet hallani, hogy most jelen pillanatban Ukrajnában, de természetesen Szlovákiában is támadják azokat a magyarokat, akik meg szeretnék szerezni az állampolgárságukat, hogy itt Amerikában fenyegeti -e valamilyen veszély az öntudomása szerint azt, aki amerikai állampolgár és igényelni szeretné a magyar állampolgárságát. Nem, semmiképpen semmiféle veszély nem fenyegeti az, a, az Egyesült Államoknak a polgárait ebben a tekintetben. Az egyetlen olyan ö, szempont, amiről, amiről én tudok és érdemes megfontolni, ez, ez azok számára ajánlott, akik valamilyen a, központ, tehát a a szövetségi kormány valamelyik szervében dolgoznak, illetve ott képzelnek el maguknak karriert, ott elképzelhető, hogy, az, hogy egy adott helyzetben megkérdezik tőlük azt, hogy más országnak állampolgára, illetve úgy tudom, hogy elhangozhat olyan kérés feléjük, hogy, hogy arra az időre, amíg ezt a munkakört betöltik függesszék fel a második állampolgárságokat. Ez nem a magyar állampolgárságra vonatkozik, ez bármilyen második állampolgárságra vonatkozhat. Itt azonban nem lemondásról van szó, nem egyfajta felfüggesztésről, mert ez egy teljesen más típusú dolog semmiképpen se tekinthető, sem önök, itt egy szabad választásról van szó, amely aztán később egy olyan folyamatról még később visszafordítható. A magyarság nevében szeretnék köszönetet mondani, az itteni magyarság nevében, hogy uh, mióta ön itt van, az állóvíz megmozdult, ami volt az elmúlt kormánynak a külképviselete útján és az itteni magyarság között. És egyben szeretném is megkérdezni, hogy, hogy ez továbbra is így lesz-e? Ugyanígy számíthatnak-e a helyi magyarok az ön segítségére, akár csak az állampolgársággal kapcsolatban, vagy egy meghívás elegettételének? Nagyon, nagyon szíves, hogy nyilvánvalóan a korábbi években nekem nincsen feltétlenül pontos képen, a 2006 óta én Magyarországon éltem, de azt nagyon örömmel tapasztaljuk, hogy, a, hogy rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami azt mutatja, hogy a, hogy a magyarság érzi azt a fajta törődést, ami úgy gondolom egyébként, hogy egy egészen nyilvánvaló állami politika is a Magyarország részéről, és mi ezt nagyon boldogan és örömmel közvetítjük a, a, a helyi magyarság felé. Nagyon fontos tudni azt, hogy, és ez, ez az, ami nekünk is egyfajta vezérfonalat jelent, hogy itt működő közösségekről van szó, akik generációk óta képesek voltak továbbadni a magyar identitást, a magyar nyelvet, a magyar történelmet, az, hogy a, hogy azt a fajta kötődést az anyországhoz, ami egy ilyen távolságból is nagyon nehéz évente egyszer vagy többször utazni, akár okonokkal rokonokkal kapcsolatot tartani. Hát, hogy ilyen tényleg jelentős távolságra Magyarországtól ezeket, a, ezeket az érős fejteket sikerült fenntartani. És ezért ez a legkevesebb, amit, amit tehetünk, és tényleg nagyon boldogok vagyunk mindannyian, akik itt a főkonzolátusan dolgozunk, hogy, hogy ezek a viszajelzések ennyire pozitívak, és hogy a, a munkáknak abban a tekintetben is van értelme, hogy, a, hogy az a közösség, amikre figyelni próbálunk, az ilyen, az ennyire a az az bennünket, és hogy ennyire ennyire fontosnak tartja, hogy erről tudjunk, hogy ők ezt éjszövették. Még egy pár hónap van az Európai Uniós elnökség idejéből. Önt mennyire foglalja ez le? Mennyire ad önnek plusz munkát ez az elnökségi időszak? A, az elnökségi időszak az legelsősorban nyilvánvaló módon az európai fővárosokban és Budapesten zajlik. Itt, Amerikában is van azonban olyan szelete ennek, amit nagyon fontos megmutatni. A, a magyar kormány rendkívül elkötelezett abban a tekintetben, hogy, a, hogy Európának az egységét és ennek a, a, a, az új talapzatait, tehát így például az új gazdasági kormányzás, vagy az euró stabilitása ezeket olyan politikákkal és olyan kezdeményezésekkel segítse, amelyet még, noha Magyarország az elvózónán kívül van, a nagy, illetve régi Európai Uniós tagok is nagyra értékelnek. Ez egy olyan fajta stabil Magyarországnak a képét mutatja, amit itt az Egyesült Államokban is mindenképpen közvetíteni kell. A másik nagyon fontos tényező, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az Európai Unió történetében először a magyar elnökség alatt született egy olyan európai szintű roma stratégia, amelyik az Európai Uniónak, illetve Európának ezzel a, le, ezzel a legnagyobb, szinte minden országra kiterjedő kisebbségével kapcsolatban európai szintű politikát fogalmaz meg. Ez egy olyan téma, ami nem csak Amerikában, és nem csak Európában, de gyakorlatilag a, a világ minden olyan táján ö, példaértékű lehet, ahol jelentős számú és több országra kiterjedő kisebbségekkel kell, kell ö, a jelenben vagy, vagy, vagy a jövőben foglalkozni, illetve, illetve olyan kiutat, ö, olyan jövőképet sugári számokra, amely az a régiónak az egészséges fejlődését és a, a, a jövőjét befolyásolhatja. Úgy gondolom hogy az Egyesült Államok, amelyik, ahol nagyon fontos az, hogy, a, a, hogy az adott kisebbségekkel, és gyakorlatilag teljesen, mindegy egy milyen típusú kisebbségről van szó, kisebbségekkel kapcsolatban milyen politikákat fogalmazunk meg, ez mindenképpen egy olyan tényező, amely az amerikai kormánykörökben is, és egyáltalán az amerikai közvéleményben is nagyon pozitív visszajelzéseket szólt idáig. Ha már a kisebbségnél tartunk, Nincs utolsó kérdésem, hogy kérdezzem meg, ön, hogy valakit Amerikában érdeklődötte öntől a magyarországi cigányság, gondolok itt a gyöngyöspatai eseményekre, érdeklődött -e ezekről önnél. Természetesen ez egy olyan mindenképpen egy olyan eset volt, ami a, a, a világ sajtóban ö, megjelent, és ami, ami Magyarországra Folytatta a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy ebben a kormánynak az nagyon türelmes és nagyon megfontolt magatartása az mindenképpen irányadó volt. Nyilvánvaló módon többen sok, sokszor sürgették volna azt, hogy komolyabb fellépés történjen, történjen korábban, azonban azt mindenképpen figyelembe kell venni, és ez, ez egy fajta belső elvárás saját magunk felé, amit nem lehet semmilyen tekintetben felfüggeszteni, hogy itt a magyar törvények betartásáról ö, van szó. Tehát amíg Magyarországon nem sértenek törvényt, addig a, sem a rendőrségnek, sem, ö, sem a kormánynak nincs abban a tekintetben ö, és is mondjam, jogalapja fellépésre, hogy a, hogy a helyzetet bármilyen irányba felszámolja. Abban a pillanatban, hogy ez a hogy ez a helyzet megváltozni látszott, illetve erre a, a közvélemény, a közvélemény is, is, is ráébredt. Én úgy gondolom, hogy, a, hogy abban a pillanatban a, a kormánynak a lépései nagyon határozottak és nagyon is a jövőben mutatóak voltak. Ehhez tartozik még az, hogy a Magyarországon a BT, tehát a, a, a büntetőtörvénykönyv szigorítása van éppen napi rendben, pontosan azért, hogy az ilyen, ilyen eseteket elkerüljük. Itt én úgy gondolom, hogy, a, hogy amennyire, súlyosnak tűnt a, a reakciók alapján a helyzet az első pillanatban. Én úgy gondolom, hogy pontosan annyira sikerült hosszú távon és megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést, amit a BTK-nak a módosítása csak tovább fog erősíteni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm, igazán az interjút. Kedves hallgatóink, most pedig azt hiszem folytathatjuk zenével egy újabb slágerlistás szám, ezúttal Rúzsa Magdolnától 2007-ből Nem vagyok jó neked címmel. Hideg éjszaka, elindulok haza, a legtöbb gondolat már a fejem. Kovar egy régi film sok elhasznált ríg, lelkembe karcolt kép egy él, a vidék legmélyén nem. Neked legyen, de nekem is kell, az a néhány nem tudom, melletted vagy ellened, de már az egész nem érdekel. Nem vagyok jó neked, s te nem vagy jó neked, poros képregény, mit mindenki A következő néhány percben szeretném ismertetni a helyi magyarság a még májusban esedékes programjait. Néhány programról van szó. Legelőször május 14-én szombaton a Nyubranszviki Magyar Klubban Pacsirták koncert lesz, azaz zenés, lakodalmas est Raj Zsuzsanna és Raj Szilvia közreműködésével. Az előadás este 7 óra 30-ra van meghirdetve. Előtte vacsorát is felszolgálnak. A uh, jegyelővételért uh, jegy a következő telefonszámokat lehet hívni. 732-735-0456 732-826-8025 és 732-762-4003 uh, Nagyon szívesen megismétlem ezt még egyszer. Tehát az első telefonszám 732-735-0456 Második telefonszám 732 826 80 25, és a harmadik telefonszám 732 762 400 3. A másik program, amiről hirdetni szeretnék, mozi délután is beszélgetés lesz Krencsei Marian színésznővel a Magyar Református Egyház termében 2011. május 15-én, vasárnap 12 órakor, tehát egy hét múlva. A beszélgetés után és az ebéd után bemutatásra kerül a Lilianfi című magyar vígjáték. Tehát ez az esemény a New Brunswicki Magyar Református Egyháznál történik, jövő vasárnap délben 12 órakor. Most pedig egy szomorú hírről szeretnék beszámolni. A helyi amerikai magyarság egyik tagja, egy nagy úttörője hunyt el, 77 éves korában az amerikai New Jersey államban elhunyt Nagy Károly, a szociológia-tudomány professzora, irodalomszervező, nyelvművelő, a Magyar Tudományos Akadémia köztes tagja. Nagy Károly 1956-ban hagyta el Magyarországot, azóta az amerikai Egyesült Államokban él. Angol és magyar nyelvű tanulmányai cikkei 1965 óta jelentek meg. 1977-től 1997-ig szerkesztette a Magyar Öregdiák Szövetség, másnéven Besenyei Györgykör korokról című szóbeli történelmi előadás és nyolckötetes kiadvány sorozatát a Radgersz Egyetemen. 1965-től 1994-ig tanított a Radgersz Egyetemen is, 1968-tól 2006-ig a Middlesex County College tanára volt 1970-től 1982-ig tanszékvezetője tanította Montclair és Magyarországon a Janusz Pannonius az Ötvös Loránd és a Debreceni Egyetemeken is. Nagy Károly május 3-án hunyt el a New Jersey állambeli Edison John F. Kennedy egészségügyi központjában. búcsúztatását szombaton tartották a Rodgers Egyetem Kirkpatrick kápolnájában. Károly Hamvait az özvegy szándékai szerint Magyarországon helyezik örök nyugalomban. Nehéz szavakkal kifejezni, hogy Nagy Károly távozáson mennyire fájó pontja lesz a magyarságnak, mint egységnek itt Amerikában. Remek ember volt, akire mindig tisztelettel és szeretettel fogok emlékezni én magam is, és őszinte részvétem szeretném kifejezni a családnak, és örök nyugodalmat kívánni Károlynak. Most pedig kicsit... Uh a múltba visszamenve, talán tiszteletadásként, hogy uh, játszak le önöknek egy régi-régi uh, slágert uh, azokból az időkből, amikor még nem volt slágerlista, de azt hiszem, hogy ez volt a, talán az egyetlen nagy magyar sláger, ami valaha uh, létezett. A címe Szomorú Vasárnap. Uh, Tisztelegjünk ezzel a dallal Károlynak. Elnézést kérek valamiért, nem működik a kompúter. Ez nem tudom valójában, hogy miért történik. Lehetséges azért, mert ez egy új gép, de meg fogom próbálni talán újra elindítani, és remélhetőleg ezúttal fog sikerülni. Utolsó ma, kedvesem, gyere el. Ha is lesz kuporsó, rabatolgyá akkor is virág már, virág is. Ó, porosó, virágos fákola, utam, utolsó, nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássuk, hogy a széna, a szávancél, porosó, Kedves hallgatóink, lassan eljött a búcsúzás ideje is. Talán még lesz időnk egy pár sporthírre, mielőtt elbúcsúzom. Azonban nem szeretném elfelejteni, mert ez mindig nagyon fontos. Beszeretném jelenteni, hogy jövő héten a jövő vasárnapi adást Rozs Ildikó fogja szerkeszteni és vezetni. És kérem önöket, hogy hallgassák meg Ildikó adását sok-sok szeretettel, mert Ildikó mindig... Nagyon nagyon készül és nagyon-nagyon izgul, hogy mindenkit, mindenkinek örömteli perceket nyújtsam. Nos, talán van időm egy pár percen még egy kis sport hírre mielőtt elköszönök. A labdarúgó Nemzeti Bajnokságban három fordulóval a vége előtt az első öt hely így áll. Első helyen a Videoton, második helyen a Paks, harmadik helyen a Ferencváros, negyedik helyen kaposvár az ötödik helyen pedig zalaegerszeg szerepel. A sereghajtók, a Szolnok, és nagy meglepetésként a fővárosi nagy hírű, nagy rangú MTK. A hétvégi eredményei. Kecskemét Győr 3-3, ZTE MTK 1-0, Szolnok FTC 2-3, Kaposvár DVSC 0-0, DVSC az Debrecen, ezt csak úgy mondom, hogy... A Tudjuk. Haladás Vasas 3-0, Lombard Siófok, Lombard az pedig Pápa, tehát Pápa Siófok 0-1, Paks Újpest 2-1, és a mai mérkőzés Honvéd Videoton 2-2-vel zárult. Nos, ennyi fért bele mai műsorunkban, utolsó zeneszám következik, ami szintén már nem slágellistás, mivel a rendszerváltás előtt készült, azt hiszem a 70-es években, de inkább a részletekről, ezekre a zeneszámokra nézve, inkább tartózkodom, mert nem szeretnék rosszat mondani, hogy hányban is jelent meg ez a szám. Ez az LGT-től a a Rádió című dal lesz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és mindenkinek kívánok nyugodalmas jó éjszakát a viszonthallásra. Hát igen, megint ez a ez a kompjúter ez a valamiért nagyon nem akar velünk összedolgozni. Újra próbáltam indítani. Reméljük sikerül még egyszer. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok! Szküter hizgatottan a mikrofon múződ. Énces hangja felszárnyat és messzire repül. És egy hallgatóban megszólal. A próba sikerült. Káli úton, áll egy csupott, útorszállító, és ott volt 23 háromban a első stúdió, és műsorgyalat akkoriban, az is megfelel, a marca János is egy nótát énekel. Az állatkertből sugározta az első koncertjét, s a jártuk átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a két rabszódiák, a közellakó, amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó. A skórzát és nyutás nyít, kevesen ismertje, az tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép, és a